בעזרת השם נתברך, בזכות רבנו הקדוש, בזכות רבי נתן, ספר שמחת הנפש, שני חלקים. המראות טהורות ועצות נפלאות בגודל מעלת השמחה, להיות בשמחה תמיד. אשר רק על ידי זה נזכה להתקרב לאבינו שבשמיים. חלק ראשון, מלוקט מספרי רבנו הקדוש, נחל נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן מברסלב. חלק שני מלוקט מספרי תלמידו הקדוש, הרב הצדיק קבינט, אני ברסלב, זכותו יגן עלינו, אמן. שמחת הנפש חלק ראשון. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר, להרחיק העצבות והמראה השפועה בכל כוחו. לכל החולה אתה באין על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה. כי יש עשרה מיני נגינה שהם בחינת שמחה כמו שכתוב, עליה עשור וכו', כי שמחתני השם בפעוליך וכו'. ואלו עשרה מיני נגינה באים בתוך עשרה מיני דפיקין והם מחיים אותם. ועל כן כשיש קלקול ופגם בהשמחה שהיא בחינת עשרה מיני נגינה, הילד הזה באים חולת וכן כל מיני ניגונים כלולים בעשרה מיני נגינה וכפי קלקול השמחה והניגון כן באה חולעת כנ"ל וגם חכמי הרופאים העריכו בזה שכל החולעת על ידי מראה שחורה ועצבות והשמחה היא רפואה גדולה ולעתיד תתגדל השמחה מאוד ועל כן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה עתיד הקדוש ברוך הוא להיות ראש חולה לצדיקים לעתיד לבוא דהיינו שיעשה מחול הצדיקים, והוא יתברך יהיה ראש חולה, כי שכינה למעלה מראשותיו של חולה, כמו שדרשו אבותינו זיכרונם לברכה, שנאמר השם יסעדנו על ערז דווי, כי אין להחולה שום חיות, רק השכינה מחיה אותו, ולעתיד על ידי השמחה יתקן כל החולה עד כנ"ל, ואז יהיה השם יתברך ראש חולה, דהיינו ראש המחול כנ"ל, כי השמחה היא בחינת תיקון החולה כנ"ל. בשביל זה נקראין השמחה והריקודין חולה, כנ"ל, כי הם תיקון החולה עד כנ"ל. והכלל שצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד. כי טבע האדם למשוך עצמו למראה השחורה ועצבות נחמת פגעיה ומקרה הזמן. וכל אדם מלא ייסורים. על כן צריך להכריח את עצמו בכוח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל ואפילו במילי דשטותא. אף שגם לב נשבר הוא טוב מאוד, אם כל זה הוא רק באיזו שעה, וראוי לקבוע לו איזה שעה ביום, לשבר ליבו ולפרש שיחתו לפניו יתברך, כמובן אצלנו. אבל כל היום כולו צריך להיות בשמחה. כי מלב נשבר בקל יכולים לבוא למראה שחורה, יותר מאשר יכולים להיכשר על ידי שמחה חס ושלום, לבוא אל איזו הוללות חס ושלום. כי זה קרוב יותר לבוא מלב נשבר למראה שחורה. אבל כן צריך שיהיה בשמחה תמיד, רק בשעה מיוחדת יהיה לו לב נשבר. ב. בעניין השמחה על פי משל, שלפעמים שבני אדם שמחים ומרקדים, אזי חוטפים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבות ומעה שחורה ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המרקדים, ומכריחים אותו בעל כורחו שיהיה שמח עמהם גם כן. כן יש בעניין השמחה כי כשאדם שמח, אז ההמראה השחורה והאיסורים נסתלקים מן הצד. אבל מעלה יתרה להתאמץ לרדוף אחר המראה השחורה דווקא, להכניס אותה גם כן בתוך השמחה באופן שתהיה המראה השחורה בעצמה שתתהפך לשמחה. שיהפך המראה השחורה בכל האיסורים לשמחה כדרך הבא לתוך השמחה. שאז מגודל השמחה והחדבה מהפך כל הדאגות והעצבות והמראות שחורות שלו לשמחה. נמצא שחוטף המרה השחורה ומכניס אותה בעל כרוכה לתוך השמחה כמשל הנ"ל. וזה בחינת ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. כשהיגון והנחה בורחין ונשין מן השמחה. כי בעת השמחה דרך היגון והנחה לעמוד מן הצד כנ"ל. אבל צריך לרדוף אחריהם דייקה ולהשיגם ולהגיעם, להכניס אותם דייקה לתוך השמחה כנ"ל. וזהו ששון ושמחה ישיגו וכו'. שהששון ושמחה ישיגו ויתפסו את היגון והנחה שהם נסים ובורחים מן השמחה להכניס אותם בעל כורחם לתוך השמחה כנ"ל כי יש יגון והנחה שמסית רעך שאינם רוצים להיות מרכבה על הקדושה ועל כן הם בורחים מן השמחה על כן צריך להכריח אותם לתוך הקדושה דהיינו השמחה בעל כורחם כנ"ל ג מה שהעולם רחוקים מהשם ידבח, ואין המתקרבים אליו ידבח, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת, ואין המיישבים מצבן. והעיקר להשתדל ליישב את עצמו היטב, מה התכלית מכל התאוות ומכל ענייני העולם הזה. הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד. ואז בוודאי ישוב על השם. אך דע, שעל מראה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, ועל קשה לו ליישב דעתו. רק על ידי השמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו. כי שמחה הוא עולם החירות, בבחינת כי בשמחה תצאו. כשעל ידי השמחה נאסין בני חורין ויוצאים מן הגלות. ועל כן כשמקשר השמחה אל המוח, אזי מוחו ודעתו בין חורין ואינו בבחינת גלות. ואזי יוכל להנהיג את מוחו כרצונו וליישב דעתו. מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. כי על ידי גלות אין הדת מיושב, כמו שדרשו אבותינו זיכרונם לברכה, לבני עמון ומואב. דמיית ודעתה היא שלא הלכו בגלות. שנאמר, שאנן מואב מנעוריו, ובגולה לא הלך, על כן עמד טעמו בו, וכו'. ולבוא בשמחה הוא על ידי מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה, הוא על כל פנים. כמבואר על פסוק הזמרה לאלוקי בהודי, עיין שם. ועל כל פנים יש לו לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל שלא עשני גוי. וכמו שאנו אומרים, ברוך אלוקינו שבאנו לכבודו ולבדילנו וכו' ונתן לנו תורת אמת וכו'. ומכל זה וכיוצא, ראוי לו לקח לו שמחה לשמח דעתו כנ"ל. וזה בחינת בדיחא דעתה, שהוא דבר גדול. דהיינו שמקשר השמחה למוחו ודעתו, ועל זה המוח משוחרר ויש לו יישוב הדעת כנ"ל. וגם למעלה נעשה מזה ייחוד גדול על ידי בדיחא דעתה. ד. כששמענו מפיו הקדוש מאמר המתחיל מה שהעולם מרחוקי מהשם נדבך ומחמת שאין המיישבים את עצמם ושם מדבר משמחה והיה עוזר יושב אז בחוץ אצל כותל בית הכנסת בדרום אצל חתיכת בדל עץ מן העב המונח ליסוד כי שם היה רגיל ליישב כמה פעמים לפעמים בצד דרום ולפעמים בצד צפון לפעמים במזרח ולפעמים במערב ולפעמים בתוך האזהרה של בית הכנסת ולפעמים הלך עמנו לטייל על ההר שסביב העיר, ולפעמים הלך עמנו הנה והנה לפני בית הכנסת. ובכל אלה המקומות שמענו תמיד חידושים נפלאים ונוראים ושיחות קדושות, אשר לא נשמעו כזאת מימים רבים. גם אחרי שהיה לו החולת של האוסט, היה נוסע לטייל על פי הרוב, והיינו נוסעים ממנו, והיינו ממנו בדרך תורה הרבה. ונחזור למעלה. בעת שאמר עניין הנ"ל אז דיבר הרבה משמחה וחיזק אותנו וזרז אותנו מאוד להיות בשמחה תמיד כי באותן העתים שהיה בעת שבא מלמברג אז דיבר אמנו הרבה מאוד מעניין התחזקות ועוד בשמחה תמיד ואמר אז לנו שראוי לנו לשמוח מאוד מה שניצלנו בהחמיו מלהיות מלה מתנגדים עליו ואמר אז בזה הלשון ברוך אלוקינו שברנו לכבודו ובדילנו מן הטועים משני טועים היינו מהתורים לגמרי מהתורה, שהם ערק ומאפיקורסים, וגם ניצלנו מהתורים המתנגדים וחולקים עליו, שאיבדו מה שאיבדו בלי שיעור וערך ומספר. ואמר, היו אתם בוודאי הייתם מתנגדים גדולים לולי חסדיו והחמיו המרובים, אשר ניצלנו מפח רוגשים מכת המתנגדים, אשר אם היינו שומעים להם חס ושלום, היינו אבד תקוותנו חלילה וכו'. ענה ואמר כמטמיע ואומר, עלי הייתם חולקים? ואמר כן בלשון אשכנז. צריך להיזהר מאוד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלות וקדושות שבת גדולה ויקרה מאוד כמובן, בפרט בראשית חוכמה בשער הקדושה בתחילתו עיין שם. וראוי ונכון ללמוד בראשית חוכמה בשער הנ"ל ולשום ליבו היטב על כל הדברים הנאמרים שם בעניין קדושות ומעלות שבת קודש. כי יש שם כמה דברים פרטיים יקרים מקדושת ומעלות שבת. כי כל עניין ומעלה הנאמר שם על שבת הוא דבר בפני עצמו, והבן שם היטב. כדי שיתלהב ליבו לקבל שבת בשמחה גדולה ועצומה כראוי. ועל ידי זה היראה בשלמות, דהיינו עם דעת. כי בחול אפשר שיהיה היראה עם כסילות בבחינת הלא יראתך כסלתך. בעיקר הכסילות הוא מלחמת השעבוד שיש בחול. כי על ידי השעבוד אין הדעת שלם, כמו שנאמר במואב, שאנן מואב מנעורה וכו', ובגולה לא הלך, על כן עמד טעמו בו וכו'. וכמו שאמרו רבותינו לזכרונם לברכה, כי על ידי שעבוד וגלות הדעת מבולבל. אבל בשבת הוא חירות, וכשיש חירות ואין שעבוד גלויות, אז הדעת שלם כנ"ל. בעיקר החירות על ידי התענוג והשמחה של שבת בבחינת אז תתענג על השם הנאמר בשבת. ועל ידי זה נעשה חירות בבחינת כי בשמחה תצאו, שעל ידי השמחה יוצאין לחירות. וכשיש חירות הדעת בשלמות כנ"ל ואז זה יראה כראוי בבחינת ירא שבת כי אז זה יראה בלי כסילות שיש בה בימי החול כי עיקר הכסילות מחמת השעבוד כנ"ל ובזה מעלין יראות הנפולות דהיינו מה שיראים לפעמים מסער וכדומה כי על ידי הדעת מרימין אותן ועיקר הדעת הוא בשבת על ידי השמחה שעל ידי זה יש חירות ואז זה בשלמות כנ"ל והכלל שצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, אין אכילה ושתייה, אין מלבושים, כפי מה שיכול. כי אכילת שבת הוא כולה רוחניות, כולו קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מן אכילת חול, כמובן במקום אחר. כי זה אמר, כל זה אמר בליל שבת קודש, ובתחילה שאל אותי, אתה שמח בשבת? ישבתי אני לפעמים להתעורר עלי איזה יראה בשבת שקוראים פרום וישבתי לו בלשון אשכנז וכו' והשיב לא כך הוא, העיקר הוא שמחה ואז הוכיח אותי הרבה להיות בשמחת דייקה בשבת ואז אמר לי כל העניין הנדפס בליקוט המוערנט עניין הסימן י"ז הנ"ל מעניין מעלת השמחה בשבת ונכלל שם שגם היראה עיקר עלייתה על ידי השמחה של שבת דייקה היינו שעיקר הוא רק השמחה בשבת ואז די כעולה היא רש"י, מבחינת מה שקוראים פרום. והעריך בזה הרבה בשיחה הקדושה הזאת, והוכיח אותנו, ואותי ביותר, להתגבר להיות שמח וטוב לב בשבת, ולהרבות בתענוגי שבת וכו' כנדפס שם. ואמר, הלו כל הוצאותיו של אדם קצובים, חוץ מהוצאות שבת וימים טובים וכו'. ואמר, הלו גם בעל הבית פשוט ושמח בשבת, בהדגים והזופציה שלו, מעיל עליון נאה. ואחר כך אמר לי, אתה יהיה לך ממה להיות במראה שחורה? כוונתו, כי מאחר שהוכיח אותי הרבה להיות בשמחה בשבת, יכול להיות שאהיה חס ושלום במראה שחורה ביותר מזה בעצמו, מחמת שצריכין להיות בשמחה בשבת, ואיני זוכה לזה. הוא באמת כיוון מאוד למחשבתי בזה, כי תכף בעת אמירתו כל הנ"ל, התחיל לעלות על מחשבתי דאגות איך זוכין לשמחה בשבת. ובזה שאמר דיבוריו הקדושים האלו, אתה יהיה לך וכולי, בזה ניחם וחיזק אותי הרבה, שעל כל פנים לא יהיה לי מראה שחורה מזה בעצמו שאני מחויב לשמוח בשבת, וכנ"ל. גם בית שעיהם הרבה להוכיח לא אותי על זה להיות שמח בשבת, אז עניתי ואמרתי, אני חפץ ורוצה מאוד להיות בשמחה בשבת. וכוונתי היה, אם איני זוכה לשמחה בשבת, על כל פנים אני רוצה מאוד להיות בשמחה. וכבר שמעתי הרבה ממנו מגודל מעלת הרצון וכיסופים וכולי. ענה ואמר לעולם, שמעתם מה שהוא אומר, היטיב אשר דיבר. גם, הוכיח אותנו אז לזמר זמירות שבת הרבה, בלי להסתכל על שום מונע מאיזה בני אדם היושבים על השולחן, שנדמה לו שאין רצונם בזה. רק להתחזק לזמר זמירות בשמחה ולהנהיג השולחן כל יום השבת בשמחה גדולה, כי עיקר הוא השמחה בשבת. ו. על ידי הנגינה אדם ניכר אם קיבל עליו עול תורה, וסימן, בכתף יישאו. דרשו אבותינו זיכרונם לברכה, אין עיסאו אלא לשון שירה, שנאמר, שאו זמרה ותנו תוף. ומקרא זה נאמר במסע בני קהת, שהיו נושאים בכתף את הארון, היינו בחינת עול תורה. ז. באי אחד יתרוא על כל הטובה וכו', ואמרו אבותינו זיכרונם לברכה, שנעשה בשרו חידודין חידודין, כי כל השמחות הן רק בשעתן, כגון למשל, שמחה של חתונה או ברית, השמחה היא רק בשעתן. ואם מסתכל על הסוף, אין שום שמחה בעולם, כי סוף כל האדם וכו'. אבל אם מסתכל על הסוף של הסוף, אז יש לומר לשמוח מאוד, כי סוף כל סוף, דהיינו התכלית, הוא טוב מאוד. והנה, זהו רק מצד הנשמה, שמצידה המוות טוב מאוד. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, והנה טוב מאוד זה המוות וכו'. כי הוא טוב מאוד, שעל בהנה תכלית הטוב. אך מי שהוא צדיק ואפילו גופו נקי וקדוש מאוד, אז אי יכול לשמוח גם אם גופו אפילו אם מסתכל על הסוף, מאחר שגם גופו טהור וקדוש כמו שכתוב, באלוקים בטחתי מה יעשה בשר לי, כשהבשר דהיינו הגוף אינו יכול לעשות לו שום היזק, כמו שכתוב אף בשרי ישכון לבטח, שהצדיק בטוח שגם לגוף יהיה טוב מאוד, ועל כן יכול לשמוח גם אם גופו אפילו כשהוא מסתכל על הסוף אבל מי שאין גופו קדוש כל כך, בפרט גר, שאף על פי שנשמתו גבוהה מאוד, אף על פי כן גופו נוצר מטיפת טמאה, ואיך אפשר לשנות זאת? נמצא שזה האיש שאין גופו קדוש כל כך, בפרט גר, אי אפשר לו לשמוח עם גופו כשהוא מסתכל על התכלית. וזהו, ויהי אחד יתרו על, על כל הטובה. פירוש, אפילו שיסתכל לאלה מן הטובה, וזהו על כל הטובה, למעלה ולאלה מן הטובה. אף על פי שהסתכל על זה, היינו לאללה מן הטובה, היינו על הסוף, אף על פי כי כן נס שמח מאוד, כי מצעד הנשמה, אף שמסתכל על הסוף הוא טוב מאוד כנ"ל. אך שנעשה בשרו חידודין חידודין, בשרו דייקה, דהיינו הגוף, כי מאחר שהיה גר, לא היה שמחתו בגופו כשהסתכל על הסוף כנ"ל. וזהו נעשה בשרו חידודין חידודין, בשרו דייקה כנ"ל. ח. ויהי אחד יתרוע כל התורה, כי אצל סתם בני אדם אין השמחה של כל התוות ביחד, כי יש חילוקים רבים בעניין השמחה. למשל, כשבאים על חתונה, יש מי ששמח מן האכילה שאוכל דגים ובשר וכיוצא, ויש אחד ששמח מן הכלי זמר, ויש ששמח מדברים אחרים כיוצא בהם, ויש ששמח מן החתונה עצמה כגון המחותנים שאין המשגחים על אכילה ושתייה, רק שמחים מן החתונה עצמה וכיוצא שאר חילוקים. אבל אין אדם שיהיה שמח מכל השמחות ביחד ואפילו מי ששמח מכל הדברים הנ"ל אף על פי כן אין השמחה מכל הדברים ביחד רק מכל אחד בפני עצמו בזה אחר זה גם יש אחד שאין לו שום שמחה כלל לא מן האכילה ושתייה ולא משאר הדברים ואדרבה, יש לו קנאה וצער שמקנא על השידוך על שזה נשתדך בזה אבל שלמות וגדלות השמחה ומי שזוכה לשמוח מכל הטובות ביחד וזה יהיה אפשר רק אם שמסתכל למעלה על כל הטובה. דהיינו על השורש שמשם נמשכים כל הטובות. ושם בהשורש הכל אחד, ואז על שמחתו מכל הטובות ביחד. ואז השמחה גדולה מאוד ומהירה מאוד באור גדול. כי על ידי הכלליות שנכלל שמחה בחברתה נגדל ביותר אור השמחות. וכן כל מה שנכללים יותר ריבוי השמחות זה בזה, נתגדל ונתווסף אור השמחה ביותר ויותר, כי נתגדל ונתווסף האור מאוד על ידי התנוצצות שמתנוצץ משמחה לחברתה. וכל מה שיש יותר שמחות שנכללים ביחד, נתווסף ביותר ויותר אור ההתנוצצות. על כן, כשנכלל השמחה של כל הטובות ביחד, אזי אור השמחה גדול מאוד. על ידי זה ריבוי ההתנוצצות מזה לזה ומזה לזה כנ"ל. וזהו, ויחד יתרו על כל הטובה, שהשמח מכל הטובות ביחד, וזהו על כל הטובה. כי המסתכל למעלה על כל הטובה היינו על השורש, ששם הכל אחד, ושם נכללים כל השמחות יחד. ועל כן השמח על כל הטובות ביחד, כנ"ל. ח. ודא, שתכף כשאדם רוצה להיכנס בעבודתו ידבח, אזי תכף היא עבירה גדולה כשיש לו עצבות חס ושלום. כי עצבות היא סיטרא אחרא, והשם ידבח שונא אותה. בראוי ללחימה שנאמר במאמר הזמרא אל לאלוקי בעודי דהיינו לבקש ולחפש למצוא בעצמו איזו זכות ואיזו נקודה טובה ובזה המעט טוב שמוצא בעצמו ישמח ויחזק את עצמו ואל יניח את מקומו אף אם נפל למה שנפל אחמנא ליצלן אף על פי יחזק עצמו במעט דמעט טוב שמוצא בעצמו עדיין עד אשר על ידי זה יזכה לשוב להשם מטבח וכל הזדונות יהיו נעשים זכויות ומה עשה בעל שם טוב זצל על הים כשסיתו הבא על דבר וכו', ומזה תבין עד היכן אתה צריך להתחזק כי לבלי לאש עצמך חס ושלום, אף אם יהיה מה שיהיה. והעיקר להיות בשמחה תמיד ולשמח עצמו בכל מה שיוכל, ואפילו על ידי מילתא דשטוטה, לעשות עצמו כשוטה ולעשות ענייני שטוט ושחוק וקפיצות וריקודים כדי לבוא לשמחה שהוא דבר גדול מאוד. ט. על ידי ראיית פני הצדיק זוכים לשמחה וזריזות. י. צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי, נמצא. כשהעולם נברא בשבילי צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלא את חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. בעניין התפילה הוא בשני פנים, היינו קודם גזר דין מתפללים כסדר התפילה ואין צריך להלביש התפילה. אבל לאחר גזר דין צריך להלביש התפילה כדי שלא יבינו המלאכים העומדים לשמאל ולא יקטרגו. כמו שכתוב בגזרת עירין פתגמה, היינו לאחר גזר דין, אזי ומאמר קדישין שאלתא, אזי הצדיקים מלבישים שאלתם במאמר. אבל איך ידינן קודם גזר דין בין לאחר גזר דין? על ידי המצוות שאנו עושים, יכולים אנחנו לידה בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. ודווקא כשעושין המצוות בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא, אלא רוצה שיזמין לו הקדוש ברוך הוא מצווה אחרת משכר מצווה זאת. כמאמר חז"ל, שכר מצווה המצווה כי הוא נהנה מהמצווה בעצמה. וזהו החילוק שבין נבואת משה רבנו לבין נבואת שאר הנביאים, כפירוש רש"י. וידבר משה על ראשי וכו', זה הדבר אשר ציווה השם, ופירש רש"י, כל הנביאים נתנבאו בכה אמר השם. נוסף עליהם משה שהתנבא בזה הדבר. כי בחינת כה הוא אספקלריה שאין אמירה. בזה הדבר הוא בחינת אספקלריה אמירה. ואלו השתי בחינות נביאות יש בעבודת הבורא. יש אדם עושה המצווה בשכר העולם הבא שאין או נהנה מהמצווה בעצמה. אילו לא היו נותנים לעולם הבא בשכרה, לא היה עושה אותה. וזה בחינת כה, אספקלריה שאינה מאירה, כמו אדם שרואה איזה דבר מרחוק, כן הוא עושה המצווה בשביל שכרה הבאה לעת רחוק, היינו אחר עולם הזה. ושילום שכר נקרא בשם נביא, כראשי תיבות של יבוא ברנן נושא אל אומותיו, ושם בפסוק הזה נרמז על שילום שכר. הלוך ילך ובכל נושא משך הזרע שמצטייר בעשייתה, בו יבוא ברנן נושא אל אומותיו. שישמח לעתיד כשיקבל שכר המצוות. ראשי תיבות של יבוא ברינה נושא אלומותיו, ראשי תיבות נביא. אבל נביא שמתנבא בזה הדבר, שאינו רוצה בשכר המצוות, אלא רוצה במצווה בעצמה, בכל מין שכר, נמצא שעולם הבא שלו במצווה בעצמה, וזה מבחינת נביא, היינו שילום שכר. מבחינת זה הדבר. מבחינת אספקלריה המהירה, כמו אדם הרואה דבר מקרוב בראייה יפה וברע. כמו כן הוא נהנה מהמצווה בעצמה ושכרו נגד עיניו. ומישהו במדרגה הזאת שעושה המצווה בשמחה גדולה עד שאין רוצה בשום שכר עולם הבא בשבילה, הוא יכול לידע בין קודם גזר דין לאחר גזר הדין. כי המצוות הן קומה שלמה, והן מכהן את כל הקומות, הן קומת אדם, הן קומת עולם, הן קומת שנה. כי עולם, שנה, נפש, הם מקבלים אחריות מהמצוות, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה, וכתיב כל מצוותיך אמונה. והקדוש ברוך הוא הוא אחדות פשוט עם המצוות. וכשמעשה הקדוש ברוך הוא כתיקונן וכסדרן, אז היה הקדוש ברוך הוא משמח בהם ומתענג בהם, כמו שכתוב, ישמח השם במעשיו. כמו בעל מלאכה שעושה איזה כלי, והכלי הוא יפה, אז היה הוא מתענג בה, והשמחה של הקדוש ברוך הוא מלובשת בהמצוות, כי הם אחדותו. ומי שעושה המצווה בשמחה מהמצווה בעצמה, נמצא כשנכנס בהשמחה שבמצווה, הוא נכנס בשמחת הקדוש ברוך הוא שמשמח במעשיו. וזה בחינת ישמח ישראל בעושיו נמצא, כשיש זה צער ודין בעולם שנה נפש, אזי בוודאי נגרע משמחת הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, ויתעצב אל ליבו. וכמו שכתוב, שכינה מה אומרת, כלה אני מראשי וכולי. וזה שנכנס בתוך השמחה יכול בוודאי להידע לפי עניין השמחה אם הוא קודם גזר דין או לאחר גזר הדין. גם יכול להידע על איזה חלק מהקומה נגזר הדין, כי יודע לפי קומת המצוות, אם אין יכול לעשות בשמחה ראשי המצוות, היינו מצוות התלויים בראש, ידע שהדין נגזר על ראשי עולם שנה נפש, וכן בשאר קומת המצוות. וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, בשבת זוכריהו מאחד בשבת, היינו שמחת ותענוג עולם הבא שבבחינת שבת, ירגיש בששת ימי המעשה, שהם בחינת מעשה המצוות. שבהם נבראו העולם שנה נפש. וזהו ביומות תיתן שכרו, שיהיה שכרו מהמצוות בעצמן, ולא תבוא עליו השמש, שלא יעשה המצוות בשכר העולם הבא, שיהיה אחר ביאת אחר מותו. ועיקר השמחה הוא בלב, כמו שכתוב, נתת שמחה בלבי. ואי אפשר ללב לשמוח, אלא עד שיסיר עקמומיות שבלבו, שיהיה לו ישרות לב, ואז יזכה לשמחה, כמו שכתוב, ולשרה לב שמחה. והעקמומיות שבלב מפשיטין על ידי רעמים, כמו שאמרו חז"ל, לא נברא רעמים אלה לפשט עקמומיות שבלב. ורעמים הוא בחינת כל שאדם הוציא בתפילתו, ומזה נעשה רעמים. כי יית בזוהר, קדקלה נפק וערה באוה מיתרה, אישתא מקלה לבריא אתה, ודא אינון רעמים. י"א כשיש חס ושלום דינים על ישראל, על ידי ריקודים והמחאת כף אל כף, נעשה המתקת הדינים. י"ב <קש> <קש> <קש> כשכתבתי לפניו התורה ואלה המשפטים, המתחלת כשיש דינים חס ושלום על ישראל, על ידי ריקודים והמחאת כף נעשה המתקת הדינים וכולי. אמר לי, כך אמרתי, שעכשיו נשמע גזרות חס ושלום על ישראל, והנה הולכים וממשמשים ימי הפורים האלה. כי התורה הזאת נאמרה סמוך לפורים. ויהיו ישראל מרקדין וימחאו כף אל כף ועל ידי זה ימתיקו הדינים. וחזר וכפל דבריו ואמר בפה מלא כך אמרתי. וכוונתו היה להאיר לבבינו שנדע ונבין שכל דברי תורתו הקדושה. אף על פי שיש בה עמקות גדול ונורא מאוד ורזי נילאין וסודי סודות עמוקים ורחבים מני ים בכל דיבור ודיבור אף על פי כן כוונתו שנשמר ונקבל דבריו הקדושים בפשיטות, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתו בפשיטות ובתמימות. כמו למשל התורה הקדושה הזאת שנאמר שם, שעל ידי המחאת כף ריקודים עם תקינה דינים, הייתה כוונתו כיפשו אותו, שיחזקו עצמם בימי שמחה, כגון פורים וחנוכה וימים טובים או חתונה, וכיוצא בזה בכל מיני שמחה של מצוות, שיחזקו עצמם בשמחה גדולה עד שיזכו להתעורר לריקודים מהמחאת כף. ועל ידי זה ימתיקו הדינים. כי כל דברי התורה לא בשמיים היא שאין מי שיכול לזכות לזה להמתיק הדינים, על ידי המחאת כף וריקודים, כי אם גדולים בני עלייה. רק, כל אחד מישראל יש לו כוח הזה כשיקיים הדברים כפשוטן באמת ובתמימות. י"ג <תגימל> צריך שיהיה לאדם עזות גדולה וקדושה, כדי שיוכל לעמוד כנגד עזי פנים המונעים. בעיקר העזות וההתחזקות הוא על ידי שמחה וכדבה בחינת ככדבת השם היא מעוזכם. י"ד לזכות לשמחה הוא על ידי תורה ותפילה, והעיקר הוא תפילה שיתפלל בכל פעם להשיג הנסתר ממנו, עד שילך בכל פעם מדרגה לדרגה, ועל ידי דרך זה עיקר השמחה. ועל השמחה עיקר העזות וההתחזקות להתקרב לצדיקי אמת שהם כלליות הקדושה. שעיקר שלמות האמונה נמשך על ידם. י"ד שמחה הוא בחינת ענפין נעירים, בחינת אמת ואמונה, ולהפך עצבות ובחינת עבודה זרה, ענפין חשוכין, מיתה. בעיקר השמחה זוכים כפי תיקון הברית וכפי התקרבותו לצדיקים אמיתיים, שהם שמחת כל ישראל, ועל ידי זה מקשר עצמו להשם מטבח לחזות בנועם ה' ומאיר על עצמו אור פני מלך חיים. תתבב. אלו המשוקעים בממון, כל מה שיש לו עשירות יותר, יש לו דאגות ועצבות ומראה שחורה ביותר. כי הממון והעשירות שלו בבחינת ועיצבון תאכלנה. שהוא בחינת עצבות ומראה שחורה, ענפינחה שורכין, מיתה, כנ"ל. ועל כן כל מה שיש לו ממון ועשירות יותר, יש לו עצבות ומראה שחורה ודאגות יותר. כי הממון שלו הוא מבחינת עצבות ומראה שחורה וכולי, כנ"ל. וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכם, הרבה נכסים, הרבה דאגה, כי בוודאי הוא מרבה דאגה ועצבות על ידי ריבוי הנכסים והשירות, כי הנכסים שלו הם בעצמו בחינת עצבות כנ"ל. ועל כן כל מה שמתרבין יותר, נתרבה העצבות והדאגות ביותר כנ"ל. ועל כן הממון והשירות הוא מקצר ומכלה ימיו וחייו של האדם. כי אין דבר שמפסיד אחיות כמו הדאגה והעצבות, כידוע לחכמי הרופאים. והממון והעשירות הוא מרבה דאגה ועצבות כנ"ל. על כן הוא מפסיד ומחלה חייו, כי הוא מקושר בפנים דסית רעך, אלוהים אחרים, חושך, שהוא בחינת מיתה, הפך אור ופני מלך חיים כנ"ל. ועל כן הממון ממית אותו, כי הוא בחינת מיתה, שהוא בחינת עצבות כנ"ל, שכל זו בחינת תאוות ממון כנ"ל. וזהו שכתוב בעפר תאכל כל ימי חייך, עפר זה בחינת הממון, כמו שכתוב, ועפרות זהב לו. היינו שהם בחינת עפר תאכל כל ימי חייך, כי הממון אוכלת ומכלה את כל ימי חייו של האדם, כנ"ל. כי עפר הוא בחינת עצבות, שהוא בחינת תאוות ממון, כמו שכתוב בתיקונים. עפר אי הוא קר ויבש, אך יתחול קר ויבש, ומהתחול נמשך העצבות, כידוע. ובזהו שסיים שם בתיקונים, בגנדה ועפר תאכל כל ימי חייך, והיינו כנ"ל, עיין שם ואבין היטב. כי צריכים להתנסות ולהצטרף בתאווה זו של ממון קודם שזוכים למשא ומתן באמונה, להרוויח ולהוליד ממון דקדושה. דהיינו שצריכים להתגבר מאוד בשעה שעוסק במשא ומתן, שלא יפול אז לתאוות ממון כלל חס ושלום. רק משאו ומתנו יהיה באמת ובאמונה, ולשבר ולבטל כל המחשבות והתאוות של ממון שבאים עליו. רק כל כוונתו היא בשביל השם יתבח לבד, כדי שיזכה לעבוד השם יתברח על ידי הממון שירוויח וליתן צדקה להחזיק לומדי תורה ועובדי השם וכולי. ובשביל זה קשים מזונותיו של אדם כפליים כילדה. כי היולדת צריכה לסבול חבלי לידה, וצריכה לצעוק שבעים קלין קודם הלידה. ואחא יש קמ קלין שהשכינה צובה אחת חס ושלום, קלאני מראשי קלאני מזרועי, על הנופלים בתאוות ממון. וקודם שמרוויחין ממון צריכין ללך ולעבור ולהתנסות ולהצטרף דרך אלו הקמ"קלין ולצרוק ולהתפלל לה' מטבח לעבור אליהם בשלום ולהנצל מהם. על כן קשין מזונותיו כפלין כאל ידד, דאילו אתם עין קלין ואח הקמ"קלין ואבין. <coughs> גם בארז שקמ"קלין הוא שתי פעמים עין, היינו קלני מראשי קלני מזרועי, שהם מבחינת שני מיני קולות מראשי ומזרועי. וכל קול הוא בחינת עין קלין של היולדת. ואחה הם כפולין, כלני מראשי, כלני מזרועי, כלני לשון קול, על כן אמ קמ קלין. כי באמת כל הרווח המכונה בשם לידה, וכל הממון וכל ההשפעות נמשכים רק משבירת תאוות ממון, שבחינת אמת, כנ"ל, וזה בחינת קושטקאי, כי אמור רבותינו זיכרונם לברכה, ואת כל היקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. ועל כן עיקר המעמד פרנסה, היינו ממונו של אדם שמעמידו על רגליו, או על ידי אמת, שהוא בחינת שבירת תאוות ממון, כנ"ל. וזה בחינת קושטא קאי, היינו על ידי אמת יש לו ממון, שהוא בחינת עמידה שמעמידו על רגליו, כנ"ל. אבל שיקרא לקאי, כי שקר הוא עבודה <coughs> תאוות ממון. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. ועל כן על ידי שקר שהוא עבודה זרה, תאוות ממון, אין לו שום מעמד וקיום. היינו שאין לו ממון הנקרא יקום וכו' לכנ"ל. ועל כן אי אפשר להמשיך שפע ומזונות ולהרוויח ממון הנקרא ממון, דהיינו ממון דקדושה, שישמח בחלקו, שזהו עיקר העשירות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, איזו עשיר השמח בחלקו, כי אם על ידי שבירת תאוות ממון שהוא בחינת אמת, שמשם עיקר ההשפעה כנ"ל. ועל כן קשים מזונותיו כיולדה כי צריך ללך ולעבור ולשבר עקוף מ"ם קלים של תאוות ממון כנ"ל, אשר רק על ידי זה יכולים להרוויח ממון. כי עיקר השפע נמשך מאמת שהוא בחינת שבירת תאוות ממון, שבירת ממ�ון. שבירת ממ�ון.